Hiltzakak astapenetik xede bera zuen, egun berean toki batean, euskal egian bizi edo orretaz ari direan idazlean biltzea, euskaldunak izan ala ez. Jean-Michel Garratek bultzatu zuen ekitaldia, idazle eta erakurleran arteko ahemana sortzeko gogoarekin, Aukten biltzahean aldaketak egituratze batekin eta emendika entzina sarrako biltzaha daitu elkarteak bere gainartuko du antolaketa, orain inarte sarrako turismo buleguak kudeatzen zuenean. Antolaketari dagokionez kionez, eskaini lekua handitua da eta ere mua bikoistua. Aukten idazlean biltzahak bi ahdaatz nagusi indartu nahi izan ditu, angie jandonean. Gazte gehiago eta euskara gehiago. Euskara, euskara bazean eta beti izan da biltzahean. Baina behar behar behar zen modu batean eginioen ekusi. Hor duan ekartzeko, hor bildu gira in, gure inguruan dien eskola erio. Eta mm, lanbater eman dugu ekin, eta buruiltiko iti eskolaik asidie lanbater ematen, eman aginuen gaiari buruz transmisioa. Horan buruilean asidie, abendu guan abendu agte, eta orain, orta gilean, orta gilean, orta gilean izan ditugu leheneko espenak. Bitzaga da ahonti idekia, eta ez da gune etxibat zinez uh, denentzat eta surki aukentzat hain izauze izanen dire. Laugu neberezi aukten idazlean biltzakana, erakusketa artistikoen sokoa, liburu behien kontsultatzeko sokoa, aukent sokoa, animazio eta ikusgahiekin, eta mintzaldian eta edabidean sokoa.